Я взяла бублик і засунула його у задню кишеню джинсів. Пішла до дверей. «Це буде вашою перепусткою до мене», – відчиняючи їх, – сказав він. «Тобто?» – не зрозуміла я. «Ну, там ваша дописувачка візьме з собою капець, щоб розширити межу пересування. А ви взяли цей бублик, щоб розширити межі нашого спілкування. Коли на вас чекати?» «От такої!» «Що він із себе вдає?» розізлилася я і випалила плаский жарт, якого не дозволяли собі років з п'ятнадцяти. «Після дощику у четвер!» Він засміявся. «Домовились? Можете не брати парасольку. Я вас зустріну» і обережно зачинив за мною двері. На вулиці пройшла кілька кварталів і сіла на лаву, біля якоїсь старенької церкви. Сиділа оповита вечірнім серпанком і розуміла, що мені немає куди повертатися. У свій надто стерильний дім із євроремонтом нудно, у той двір, «Страшно! Таке відчуття ніби не маю на те жодного права!» «Що робити?» «Я п'яна відчаю, що заварював мій співрозмовник, і божевільний від всього, що звалилося на мене!» «Це які заслуги чи гріхи? Навіщо?» «Я спокійно жила, не тужила!» Маю усе, що має середньостатистичний громадянин цієї країни. Наді мною, як кажуть, не крапає. Можу купити 10 кілограмів гречки, слоїк меду, 100 пачок майонезу, якщо треба меблі у магазині Ікея, квиток на концерт якої-небудь Ірини Алегрової, прости господи, звісно, цього я ніколи не робитиму, скачати «Аватар» у «HD», і дивитися його на екрані домашнього кінотеатру. Можу поїхати до Єгипту, Іспанії, а якщо піднапружитись у дивну країну під назвою М'янма, я усе можу. Заради цього віддала руки своєї безтурботності. І гідно поповнила лави звичайних обивателів. Я сиджу біля напівзруйнованої маленької церкви. Певно, її руйнують, аби побудувати нову, крутішу, або ще один хмарочос. І минуле, не таке вже й далеке, навалюється на мене і трощить кістки. Я ще не дозріла, щоб повернутися в нього аж до початку, але відчуваю, як скрипить колесо, Прокручується у зворотному напрямку на одну зазубрену, і на мене зрушуються перші краплі спогадів, як дощ посеред спекотного задушливого літа. А разом з ними питання щодо сьогоднішнього мого існування. Чим я пишалася? Ну, відбила ми у неперевершеної жінки, яку приготувала йому доля. Живу собі, як рибка у воді, заробляючи свої грошики на свідомості пересічених громадян. Це правда? Хто я? Те дівчинського з розпатленими косами, що мріяло про далекі країни? Чи ось ця ляля? У комбінації за сто баксів яким проведенням мені дано повернутися у ту лазівку, у ту чортову далечінь, у якій була безтурботно щаслива і безкінечно нещасна. Якщо так сталося, то варто зупинитись і обтруситися, як це роблять собаки, що потрапляють під зливу, витрусити шерсті усіх бліх. Я поглянула на годинник, уже було досить пізно. Треба повернутися негайно.